att jag kan göra så sådär. Seashell såg på när surfdanser och wavebreaker surfade på de skummande vågorna i havet. Och, och, och ni törs dyka bland molnen också. Jag skulle vara alldeles för rädd för att göra något sånt. Jag är en väldigt vanlig liten Sea Seashell suckade och skakade på sin fina man. Jag har inget magiskt horn som Majesty. Eller glimmande förtrollat ljus som dancer. Här vinner inte silverbucklor som lemon drop. Och jag kan inte flyga som sprinkles. Nej, men du äter heller inte alldeles för många äpplen som Applejack gör. Och du skäl heller inte blommor som Katan Candy. Svarade Wavebreaker mjukt och stannade tätt in till Sikkell. Och vi tycker du är väldigt speciell För du har den mest underbara skugga vi någonsin sett Söftänsen såg beundrande på Seychell Titta så fint den sträcker ut sig bakom dig i solen Det ser ut som om det var en Seychell till Den liknade dig på präcken Seychell vände sig om och såg på sin skugga e e Gör den? Liknar den mig? Hon såg förtjust ut när hon såg sin skugga i sanden mm. Men tänkt, den har jag aldrig lagt märke till förut. Åh, oh, oh, snäckor och sand, jag är så trött. Jag har sprungit här på stranden fram och tillbaka. Och det är därför jag har blivit så sömniga. Jag tror jag ska ta mig en tupplur. Oh. Syshell slöt ögonen och somnade nästan på en enda gång. Hon sov så tungt att hon inte hörde vad sjöponjerna sjöng när de simmade iväg. Sa du uh, uh, Jag hörde inte. Jag, jag blev så trött. Se själv, Jesper, det stort. Men plötsligt hände någonting. Oh! Sandrita stränder? Va va vad är det som händer? En skrik av rädsla när en egendomlig monsterliknande ön svävade alldeles ovanför henne. Oh! Just i det ögonblick som örnen tog mark. Förvandlades den till en gammal man som såg förfärligt elak ut Han bar en svart mantel som var täckt med konstiga djursymboler I handen höll han en stor sax Och bladen på den saxen såg ut som två slingrande ormar Han låg hånfullt Jag är trollkaren semelian. Jag kan förvandla mig till vad som helst och nu har jag kommit för att ta din skugga, din dumma pony. Stackars lilla Cichel. Hon höll hovarna för ögonen och darrade av rädsla. Den elaka trollkarlen klippt och knipsade med sin stora sax och till slut hade han klippt bort Cichels vackra skugga. Åh oh, oh, nej! Med ett elakt skratt förvandlade sig million åter till den otäcka ögonen tog Seychelles skugga i sina klung och försvann. Åh, oh, oh, hjälp mig! Någon måste hjälpa mig! Chameleon har stulit min skugga! Seychelles ett stora ponnytålar. Oh, han tänker säkert använda den i någon av sina förfärliga trollformler. Den lilla ponnyn galopperade iväg mot drömslottet och hon sprang det fortast hon kunde. När hon var framme berättade hon för sina vänner vad som hänt. Jag har hört Ropade Firefly och Medley slog med hovarna Så att det leds som ett oskmedel Majesty Kan inte du använda ditt magiska hår. Ja, ja, ja, så att Cichel kan få tillbaka Sin skocka Frågade kottan Candy och Peachy Nej, Cichel måste själv gå till minnesgrottan För att hämta den Majesty försökte förklara för de andra Och hon får inte misslyckas För då kan trollkaren Göra sig en egen pony Som är precis som Cichel och sedan kan han med hjälp av sin magiska kraft förflytta vår sykäll till de mörka gruvorna. Och där kommer hon att förlora sitt minne och glömma bort oss helt. Och resten av sitt liv kommer hon att dra tunga vagnar och de elaka dvärgarna som gräver efter guld och diamanter i de där underjordiska gruvorna. Kan vi hjälpa henne? Jo, kan vi göra någonting? Undrade Sprinkels och Daxop. Vi kan följa med henne till gruvorna. Nej, det är bara jag som kan följa med Cecil. Förklarade Majesty. Och bara när jag har på mig mina osynlighetsskor. Så att Charmélion inte kan se mig. Men jag kan ta med mig tre ponjer. Som kan hjälpa Cecil mot trollkaren när det behövs. Vi, vi, vilka tre blir det? Frågade Firefly ivrig. Jag kan göra en tredubbel byta i luften om det skulle behövas. Ja, vi, vi får vänta och se, svarade Majesty. Vi vet inte vilka faror som lurar i grottorna. Alla måste vara beredda. Du kan lita på ja, syrkjell! Ja, det, det kan, du. kan du! Lita bort! Ropade alla ponjerna när Majestys magiska kraft virvlade iväg med syrkjell och henne själv. Genom tidens dimmor. Fram till ingången till minnesgrottan. Åh ponnysvansar. Majesty, jag är rädd. Flämtade Cichelle när hon klev in och fick se konstiga teckningar överallt på väggarna. En smal, slingrande stig ledde rakt in i mörkret. Majesty, var är du? ropade den lilla ponnin. För när hon vände sig om, verkade det som om hon var alldeles ensam. Jag är inte rädd, Cichel. Jag är här. Men mina osynlighetsskor gör att jag är osynlig, svarade en tyst röst bakom henne. Var modig nu, Cichel. Nu går vi in i grottan. Cichel kände sig mycket bättre till mods när hon hörde Majestys röst bakom sig och hon travade lugnt in i grottan. Men plötsligt tvekade hon och stannade framför en märklig skummande strömvirvel. Bakom sig hörde Cichel sig Majesty som varnade. I. Klagade Seychell olyckligt Vad ska vi göra? Önska Önska dig hjälp Befallde Majesty Och Seychell blundade så hårt hon orkade Och så ropade hon Jag önskar Jag önskar Och plötsligt hördes ljudet av vingar Och in i grottan flög Firefly Hon plockade upp Seychell och flög över med henne till andra sidan av den starka strömvirvel. Just då visade sig en förskräcklig monsterfisk och han högg ihop tänderna i raseri. Det kan hända att du kommit över min starka strömvirvel men här finns många fler faror. Det var en välbekant röst. Och upp ur vattnet klev den elaka trollkaren som hade blivit sig själv igen. Bra jord, fly fly, hem igen. Du får inte vara i grottan, lilla Det var Majesty som varnade. Samtidigt som hon använde sitt magiska horn för att ta sig över strömviven och komma till de andra ponjerna. Hoppas du hittar din skugga snart! ropade Firefly och flög iväg. Och hon kunde inte låta bli att göra en tredubbel baklänges kullerbytta i luften för att fira att hon tagit sig över den magiska strömvidven. Seychell fortsatte framåt och passerade förbi underliga statyer som såg ut som stenmonster. Just då fick hon se att det svepte en egendomlig runt. Och återigen hör hon nej röst. Cichel när hon försökte ta sig framåt. Jag behöver hjälp. Jag önskar. Jag önskar. Och Majesty använde sitt magiska horn för att Cichels önskan skulle slå in. Följ mig Cichel. Hördes en välbekant röst. Jag ska visa dig vägen genom dina. Och föra dig till en plats där din skugga är på svansar var jag glad att se dig, Moondancer. Seychell fällde tacksamt den lilla enhörningen som lyste upp vägen med sitt speciella ljus. De otäcka statyerna verkade mindre farliga nu när Moondancer var hos henne. Och de fortsatte framåt tills de hade kommit igenom den svepande dimman. Just då såg Seychell att de kommit till en djup, djup grotta. Och där arbetade många elaka dvärgar med att gräva efter guld och diamanter. De jobbade hårt med sina hackor och spadar. De tittade upp när sig gick förbi och så skrattade de retfullt. Men det visst är en ponny som letar efter sin skugga Den kommer du aldrig att hitta Och dessutom behöver jag en ny liten ponny som kan dra min tunga vagn men, men jag vill inte bo här nere i mörkret Protesterade Sisjär Jag bor vid havet och där har jag mina vänner sjöponny Snälla ni Ge tillbaks min skugga. Snälla. Men dvärgarna bara skakade på sina små huvuden. Semmelio och trollkarren skulle bli arg på oss. Ja, han skulle bli väldigt arg till och med. Vi kan inte hjälpa dig. Sinskjöld såg sig hjälplöst omkring och visste inte var hon skulle ta sig till. Men då hördes Magicys röst bakom henne. Mm. Kan inte se någon stjärna? Det finns väl ingen stjärna här? Siskjell såg förbluffad ut. Men då, längst bort i grottan, fick hon se en liten skåplucka som såg ut som en stjärna. Och det satte nyckel i den. Oh, tack snälla Moondanser för att du lyste på luckan åt mig. Sa Siskjell tacksamt, medan Moondanser sakta gav sig av därifrån. Sisjell öppnade luckan med den lilla silvernyckeln. Och där var hennes skugga. Fortare i jag har hittat min skugga, sa hon och höll skuggan tätt in till sig. Inte så bråttom, lilla pony, skrek en grym röst bakom henne. Och där stod Chameleon, trollkaren. Ingen kan någonsin lämna min grotta <laughs> Min magiska kraft ser till att hon glömmer världen utanför Och stannar resten av sitt liv i minnesgrottan Var en klok pony nu, Cecil Ge tillbaks din skugga Gå ner i glämskans flod och glömsen bort alla dina vänner! Aldrig! Jag ska ta mig över den här floden och återvända till drömslottet och mina vänner! Seychelles skrek så högt hon kunde och trollkaren, men han skrek tillbaka... Just när Seekell skulle kliva på några konstiga stenar som stack upp ur vattnet och låg som en bro över till andra sidan, förvandlade stenarna till förskräckliga gröna grodor. De såg hotfullt på den lilla ponnyn. Ett enda bett från någon av mina grodor, och du kommer att glömma allting. Fortsätt i bosima ärrande torsdag. Sigshell stirrade på grodorna och insåg att det var omöjligt att simma över. <går> Är du rätt? skrockade kämmiljon. Eller kan du inte simma? För ett ögonblick blev Sigshell så arg att hon nästan hoppade i vattnet. Men en varnande sång nådde hennes öron och hon fick en idé. Titta på rygg Och Lemondrop hoppar över den här floden Som ingenting Jag önskar Jag önskar Till trollkarens stora förvåning och ilska Dök plötsligt Lemondrop upp Och Cichel hoppade upp på hennes rygg Lemondrop tog ett djupt andetag Och hoppade rakt över floden Och landade i säkerhet på andra sidan men när de hoppade över floden hade de elaka grodorna försökt att hoppa efter. Och då, utan att någon märkte det, stänkte det några droppar vatten på den onda trollkaren. Låt dem inte komma undan! Han ropade på de stygga värjarna. Vem får inte komma undan? Och varför? Jag kan inte se något. Åh, oh, ja visst, jag glömde bort att ni inte har något minne Men då hände någonting oväntat Eh, uh, vad, vad var det du är nu? Pony Jag minns inte Du har gått i den egen fälla, Chameleon Ropade Majesty. Och så tog hon av sig sina förtrollade skor så att trollkaren kunde se henne. Dina grodrar stängt vatten på dig och snart kommer du inte ens att minnas ditt eget namn. Men alla ponjerna är i säkerhet och vi kommer aldrig att träffa dig igen. Och aldrig mer kommer någon att fäla våra skor. Nej, nej, det här får inte hända. Jag är ju... Kämmer, kämmer, kämmer, kämmer, kämmer nej, nej, nej, nej, jag minns inte Så återvände Sissel till drömslottet Och när Peachy fick se henne ropade hon Hurra, ponnysvansar, du är tillbaka Du är modig, du Sissel Ja, det är hon Svarade Majesté och så berättar hon för alla ponjerna vad som hade hänt i minnesgrottan. Nu måste vi ställa till med en riktig fest, sa med lyckligt. Ja, vi måste fira att Cichel har kommit hem igen. Och då ska det vara massor med äpplen, tyckte Äppeljack förstås. Ja, och mängder med blommor, sa Cotton Candy. Och så ställde de till med en hejdundrande fest på Trämslottet. Och alla var glada och lyckliga. Och allra gladast var lilla Sisha, som hade fått tillbaka sin skugga.